Мабуть, дуже. Не те слово. Ілля розповів Терезі про те, ви ж не будете мене бити. Думаєш, варто поговорити з батьками? Варто, але зачекай. Може, нічого страшного нема, а може і є. Через зайняття два побачиш. І що тоді говорити? Так усе, як є, і сказати. Іллі пригадався його батько, і страх отриманої двійки, зауваження в щоденнику, батько бив нещадно. Досі перед очима картина, як мама, маленька, худенька, закриває собою від батькового гніву. Було. Невже і в того малого так само? А ніби ж нормальна сім'я? Хоча сім'я Іллі теж змахувала на нормальну. Може, для інших це й нормально, але не для нього. Спочатку Ілля з усіх сил намагався заслужити любов батька. Згодом стало все одно – а потім записався на секцію наступного разу, коли батько спробував вдарити, скрутив його і повалив на підлогу. Після того батько більше не займав. Такого дитинства Ілля нікому не бажав би. А ніби нормальна сім'я зітхнув Ілля. У нашої Марусі теж ніби нормальна сім'я була. А то Ліон божевільним вважають. Межа між нормальним і ненормальним, та її взагалі нема. Ілля згодом таки поговорив із батьком. Точніше, говорив Ілля, а той мовчав і слухав. Оскільки малий і далі продовжував прибігати на математику, Ілля вірив, що все гаразд. Або, принаймні, так буде. Але, оте, ви ж не будете мене бити? І йти можна тільки тоді, коли знаєш, що тебе, бодай, десь чекають. Мріяти можна лише тоді, коли готовий до того, що мрії почнуть здійснюватися. Я так хотіла спокою. Тепер він лється аж через край. А йти? Йти я нікуди більше не хотіла. Історії, що поволі ставали частиною мого життя. Люди, про яких я знаю більше, ніж про себе. І час, який тут не мав жодного значення ні для кого. Хіба що для персоналу, частина з якого просто відбувала свої зміни. Я їх розумію. Я б взагалі не змогла тут. Заважко. Забагато божевілля на один квадратний метр. Спілкування? Воно напливами. То говорю, то слухаю, то просто обнімаю когось, хто злякався санітарів або занадто голосних новин із телевізора. Слова, мовчання, обійми. Так і блукаю від одного до другого, від другого до третього, від третього до першого. Розірвати коло можна, але сенс. Від себе все одно не втечеш, як і від спогадів. Можна вдавати, що їх нема. Можна брехати, що все гаразд, можна усміхатися щасливо щасливо, а вночі відвічю вгризатися зубами в подушку, щоб не розкричатися. Можна продовжувати грати в театрі одного актора, аби інші душилися від заздрощів, що в тебе все гаразд. Можна. А можна опинитися тут, де блукаєш між спогадами і словами, немов у лісі між деревами, аби лише вийти, Маруся. Причепила кутасики на ковтинку. Готово. Треба попросити Іллю або Толю, щоб заніс замовнику, бо вона обіцяла завершити сьогодні, а їй щось недобре. А клієнти в цій ковтинці мають забирати своє маля з пологового. Спробувала лягти. Зле. Трохи походила. Ніби легше стало, але не надовго. Забіг Толя, забрав ковтинку, подивився уважно на Марусю. «Може, швидку викликати?» «Ні-ні, мені ще ранувато. Віднеси замовлення, тут недалечко». «Добре, я швиденько, й одразу повернуся до тебе». «Не спіши, нічого зі мною не трапиться». «Лише не народжуй без мене, добре?» «Добре, не буду», – ледь усміхнулася Маруся. «Може Терезі зателефонувати?» «Та ні, у неї ж така робота». Ілля пішов на заняття до одного з учнів, та й не хочеться їх лякати, а раптом це все тільки їй здається. Накрутила себе, надумала. Нерви – це все, і страхи. Лягла і заплющила очі. Перед очима стрибали картинки минулого і теперішнього життя. Синці, троянди, коштовності, розмови, аромат яблук, обіймайлик Тереза, картини Іллі на ящиках, Толя зі своїми химерними фото. Де її життя? Тоді чи тепер? Коли вона дозволила тому, минулому життю, зійти на пси? Коли присягала в церкві? Коли дозволила вбити першу дитину, коли повернулася до нього і пробачила і чому так було. Їм же було добре, було